На подвір'ї школи були вишиковані учні всіх класів, як свідки іспиту моїх знань. І при всіх них я читав те, що потрібно було знати в першому класі, писав, вираховував арифметичні вправи, розказував на пам'ять вірші, і то все на румунській мові. Моїми знаннями всі були задоволені і мене прийняли відразу в другий клас. В другому і третьому класі я вчився добре, а в четвертому був визнаний кращим відмінником по всій школі. В Румунії в тій порі так було упорядковано, що під кінець навчального року в коридорі в скляні шафі виставлялися на огляд перший, другий і третій прези для кращих учнів школи, щоб заохотити інших до навчання» а мій прес був перший, цінніший від всіх. Я це описав не для того, щоб похвалитися. Що мені з того? Я цим хочу поділитися з вами для того, щоб і ви розуміли те, що знав я. Мене Бог вчив з дитинства розуміти одну річ, яка мене спасла від гордості напротязі всього життя. Я розумів те, що одному Бог дає мудрості, чи здібності, чи краси більше, ніж іншому. І те отримане від Бога – не заслуги того, хто отримав, а Божа особлива ласка до нього. Якби Бог не дав був мені трохи більше, я би був, як і всі інші, а то й гірший. І я не зазнавався. Я про це розказую для того, щоб ви, дорогі мої діти, Внуки і правнуки це розуміли. Якщо Бог вам дав чи дасть більше розуму, здібності чи краси, знайте, то дарунок від Бога. Не по вашій заслузі, а по Божому оприділенню. І тим гордитися над іншими нечесно. А перед Богом то є гетотою, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Війна і епідемія ТЕФУ. В тій порі йшла Друга світова війна, в якій вже наступив переломний момент, і гітлерівська Німеччина почала відступати перед росіянами, а Румунія була союзником Німеччини, і разом з німцями відступали з Буковини. Таким чином, ми опинилися під владою Радянського Союзу. Це вже був 1944 рік. Всіх наших людей, придатних до війни, українців мобілізували на фронт, а румунів, які жили поміж нас, забрали на примусові праці по відбудові наслідків війни, які були дуже страшні. На цих відбудовах для румунів умови праці та життя були незносні, тому що їх нація була союзником Німеччини, і їх на цих роботах загинуло більше, ніж українців на фронті. Для нас, хто жив у тилу, умови життя дуже, дуже погіршили. Потреби війни поглинали все, що було, їжі вдосталь не було. Одягу теж працювати було нікому, бо всі працездатні. Чоловіки і хлопці були на фронті, де погибали, а в кращому разі поверталися з потвореними війною каліками. Тоді же прийшла епідемія ТЕФу, так що не було хати, де б не було тяжко смертельно хворих. Лікарів і ліків не було від страшної гарячки, яку організм не витримував. І люди... Помирали, рятувалися тільки оцитом і часником, намащуючи все тіло. Вони трохи знижували температуру тіла. Але десь достати оциту було майже неможливо, тому що торговельна мережа під час війни майже не працювала. Просто не було товарів широкого житку. Якщо перед війнами, між людьми, проносилася чутка, що мабуть буде війна то люди з усіх сил старалися закупити ті товари, без яких не обійтись. Це мело, сірники, сіль і керосин для ламп освітлення. А з оциту запасів не робили. І людей помирало стільки, що нікому було їх хоронити, тому що здорових майже не було. Помирали не всі, але перехворіли майже всі. 1944 року з причини війни, розрухи, епідемії ТЕФУ, школа була закрита. Про навчання і мови не було. Мене, одинадцятирічного річного хлопчика, під час епідемії, коли майже всі хворіли, післали доглядати мою старшу сестру Яволіту, яка тяжко хворіла. Чоловіка її вбили на фронті. В неї хата була ще недороблена, лютувала зима, було зовсім мало дров, які закінчувалися, і їжа теж закінчувалася. Мене ще хвороба не взяла, і я де міг збирав хворост, щоб для хворої сестри хоча трохи нагріти ту кімнатку, яка була дороблена, і щоб щось зварити їсти. Було й так, що в хаті вже не було абсолютно нічого, щоб. Зготовити якусь їжу. І сестра страхом і тривогою давала мені пораду. Бери порожню меску і йде до сусіда такого-то, і проси, щоб позичили меску муки. Скажи, що як я ще веду жию, то віддам тоді. Мені було дуже соромно йти просити тому що я знав, що вона може померти, а віддати без того, щоб вона десь заробила, не було звідти, Та я змушений був іти, бо й сам був голодний, і йшов. І люди не відмовляли, а зичили хто мав. З тієї муки я варив затирку, як тоді ми називали. То була вода і мука, не було ні каплі олії, ні цукру. І це було іжею, так тяжко хворій сестри і мені дитині. У моєї сестри в ті порі теж було грудне немовлятко, батько якого був вбитий на фронті. Ця дитинка ніяк не могла бути біля своєї хворої мами, тому що теф це заразна хвороба. І друге, його мама не мала зовсім сили доглядати таке мале дитя. Цю дитинку... По імені Іванко забрала одна з моїх сестер і доглядала. Опісля захворів натиф і я. І моя старша сестра Марія, яка забирала мене від батька до себе, коли померла моя мати, і тепер вирішила своїм чоловіком забрати мене до себе, щоб я хворів у них. Вони на теф уже перехворіли. А в батька мого ще були хворі в хаті. Було це перед весною. Пам'ятаю, що був сніг і на річці тільки став розрушуватися лід від тепла і повені сталих вод. Приїхали вони за мною повозкою, наложили сіна в по повозки, постелили там чим могли, щоб положити мене. Я був дуже хворий, весь горів від гарячки. Мене обгорнули одіялами, на голову оділи шапку, положили в кіш на подушки, обіклали подушками, накрили периною і повезли. Їхати було далеко, потрібно було й через річку серед переходити. Вода в ній піднялася від повені, вийшла з своїх берегів, була бурхливою, і по її поверхні неслися криги леду. В таку пору перебрести річку повозкою було дуже ризиковано. Добре пам'ятаю, як на її березі журно розмовляла сестра з чоловіком, страхаючись пускатись в брід. Небезпека була великою. Могло знести нас великою течією на глібінь, могла перекинутись повоська, а вода лідяна це для дорослої людини і здорової граничило смертю, а я малий, знеможений хворобою, який горів гарячий. Від однієї льдяної води в такому стані могло статися непоправиме, не говорячи вже про глібінь, бурхливу течію, лід і моє безсилля. Та все ж в надії на Бога, на Його милосердя, мене, сироти, в такому стані відважилися і перейшли. В них я відхворів тифом, не помер і з тих пір вже жив з сестрою завжди. В неї дітей не було, і я по домовленості з батьком залишився як їхня дитина. І через все життя моя сестра Марія була мені сестрою і мамою, аж до її дев'яностоліття, коли вона насичена днями, спокійно перейшла до Господа. Не дав їй Бог навіть хвороби, думаю, що за її доброту до всіх, а особливо до мене. Вона перед смертю тільки три дні не могла піднятися з ліжка. Похоронена мною і моїми дітьми з тут в Америці, в штаті Вашингтон, місто Ванкувер в 1999 році. Евакуація і знову школа Після епідемії тифу, яку ми перенесли, прийшло ще одне лихо на нашу місцевість. Ще йшла війна, і по якихось воєнних планах планувалося, що лінія тяжких боїв пройде по нашій місцевості, і у зв'язку з цим оголосили евакуацію всього нашого населення та інших сіл. Потрібно було покидати свої хати і негайно звільнити вказану місцевість, яка укріплялася бункерами, дзотами, окопами, та противотанковими рвами для оборони. Всі ми брали, що хто міг, і вивозили, скупчилися за річкою серед, за якою дозволялося жити. За річкою тоді хатів було зовсім мало, а наше село дуже велике. Можливо, на той час було і тисячу дворів, які були покинуті. І всі ці люди, а також люди інших сіл, повинні були прижитися на якийсь час в тій місцевості. Дяка Богові, що була пізня весна і було тепло. Люди розміщалися де хто міг. В хаті, де нас прийняли, жило дев'ять сімей, кожна з дітьми і худобою. Багато людей розміщалися на своїх полях бездомними, збираючи собі над головою щогось, якесь покриття від дощів. І так прожили літо. Фронт перемістився далі, на захід, і нам дозволили повернутися до своїх хатів. Після чого школа вже відкрилася знову для навчання. Я був зарахований в п'ятий клас. Потрібно було вчити російську, українську азбуку, бо до того ми вчилися по-румунськи. А то була вже програма п'ятого класу, яку треба вивчати Підручників, зошитів, олівців не було. Навіть чистого паперу не було де купити чи достати, щоб писати в школі. Що то було за навчання? Як підручник був тільки учительки, а ми писали на різних паперових бланках, які десь діставали батьки. Ці бланки були з однієї сторони списані. Або друковані, а на чистій стороні ми писали. Як десь роздобували паперовий звичайний мішок, який тоді робили з більшох шарів паперу кофейного кольору, то це було свято в класі, бо вже мали на чому писати. Ми ще не вміли добре читати і писати по-українськи, а по-російськи навіть говорити, і ми проходили програму п'ятого класу без підручників з Ось таке було навчання, і такі були наші знання. В шостому класі на другий рік вже десь з'являлися підручники по декілька на клас, і в таких умовах я закінчив його, був переведений до сьомого класу і посліднього. Тоді десятирічок ще не існувало, але в цьому послідньому класі мені навчатися так і не довелося. Голод це був 1947 рік, рік засухи і голоду. Ще перед весною в нас вже закінчувалися всі запаси харчування. Сестра моя, її чоловік, і я з ними, мені було 14 років з половиною, зажурено обдумували, як бути далі, що будемо їсти. Переднійший рік теж був дуже засушливий, Поля дали дуже малий урожай, і тому їжі не вистачило до нового урожаю. В декого з багатших людей, які мали якісь запаси з минулих років, ще було ще їсти.